ale va con irigunean aurkitzen gara egoitzan e, Mikel Iriarte presidentarekin kaixo Aragon Bueno gaurkoan e, bueno iriguneak Errobiaturri eta errobiko Herri Alkargoekin batera ba bueno, e, trensareak e, berriztatzeko ba proiektu bat aurkeztu duzute, xifraan itzaginen bueno ba laburbilduko labur diguzu Ba, guk nahi izan dugu igin uh, ikerketa bat, uh, gure uh, eranen uh, astapeneko gauzen erakustaltan emadeteko, uh, gaurko beharen, gaurko, edo duen urtien eta urtien beharretako bide berri hauek, trenbide berri hauek, zahoiak ber, uh, uh, badela uh, egin bidea, berzetein bide berri bat egin gabe hori gu hori erratena egira eta mm. behaz hori nahi izan dugu bururaino ikerketa hori ikerketa batekin ikustatene mateko bordeletik eta uh, bilatu arte, endai arte bide berri hori eginez ez dela bide berri-berrik beharri, hori nahi dugur erakustatetik zari ikerketa honekin gauza hainitz uh, sos partetik, alde batetik Gero, demora irazteko, demoraik kasik ezta, minuta bat zuak, kabakara, eta gu betitik agaten du, minuta bat zuak irazteko, behar gote da, oin behertz eremu bat untzitu e, trenbide berri bat eginez, guk hastapenetik ezetzer gaten dugu, eta hori irakusti alt ere eman dugu ikerketaunekin. <hazitza> Hor orain arte dezentu zuten guztia berinndatzeko modu bat da, mono e, ikerketa honek erakusten du batetik bat etik, ba, trenbideak e, azpi erabiliak direla badela aukera trenbide gehiago ukaiteko eta berrikuntza honekin ar gehiago. Ah, Gutapenetikgaten du e, bulegoa hartu gin nuen estudioen ikerketa ho bezik eta batre egiteko etatarkerkustea eman zuen, Gaurko biegeo, gaurko trenbideonek, hartzen hartzituela, berreun train egunean kasik modifikaziona hondik irhinga be zein eta gaurko egunean, pasatzen die irruita zazpi tren egunean alde bako txete, bi aldetat egan nahi behitu trenbideori ez dela bate behartan bezin bat ere lida Zertako beharta, bertze bat ondoan harkeez luke, tren aski izango e, ura ibil azteko, egan behar luke izan litekela bi tren Bide, mm -hmm. Paco Chac bere kalteak egaz. Mm -hmm. Ai duzu, garrantzitsua e, alde ekonomikoa ere e, aurreztea, bueno, oso garrantzitsua izango litzateke, ez? Bordeletik eh circatona e, gaka ematen duena eh sortiu un milión. Gastatu izan liteke 3 bidea beritia. Eh 4 milaren eh ta sortzen behar noetan lareu ala 2 milio kentzeko pasajea nivel pasajea nivelak kentseko gori bersez proiektu bada RFFN analytique ura eginendute tren bide berriak balimada egitene hoiek kentseko akituste Bestetik, e, trenbide berriak, baurtetan bueno, e, ba txarri da esaten, ingurumenarentzat zateukiko luken kaltea, berriz, bueno, beste trenbide batea erakitzaak, ez? Ingurumena, beseski, ingurumena, e, bai eta ere jendiari buruz eta, eta gure laborari buruz, e, guk onik ere montan laborantza asko bada eta proiektuarek hori denak untzituko lituke. E, Azkendik, bueno, e, ja datu guztiak e, eskoan unkainda, e, datu tekniko garrantzitsu guzti horriekin zen izango da hurrengo pausua, e, gobernu ura eramatea, zein da bon, jarrai bidea? Gu projektoa hau, ikerketa hau deneri belaiko dudote hau, dihaneko begaliria ginioan, raport duron, afen, komisioan duron horreri, eta estimatu zuten gu emantako gaia hartaz e, e, ikusiko zutela ben e, konklusionien emateko, Eta behaz, kirkatau, ministro guziere eta politiko guziere behaleko diuteu, berze, horrengo uh, xaia, beharba, detutako ditutako publiko hori. Enket publiko hori egiten balimadute, haren kontrezareko gira, zen ez da nola behar da, enkesta publiko batekin, horgoi, eroguita maagorten buruan egiteko proiektualetik buruz. Hori, hori, izango balimada, gobernuen eta RFFN gaia, kontra, esa recogera idée e yo rekontra mm.